Глава я прокинулася у незнайомій кімнаті, теж не переобтяженій зайвиною, але це все-таки був умебльований покій, схожий на дорогий готельний номер. Крізь зашторене зеленим єдвабом вікно просівалося м'яке світло, однак важко було вгадати, вранішнє воно чи вечірнє. І взагалі я не могла бодай приблизно прикинути, скільки проспала в цьому чужому ліжку. Мабуть, мене вже давно не брав такий глибокий сон, після якого, прокинувшись, я довго не могла нічого згадати. Ніби тривалий час перебувала в летаргії. Проте пам'ять мене до решти не зрадила. Поволі-поволі я все-таки згадала доктора Цура і шалений напад істерії. Тільки не могла тепер точно сказати, коли те відбулося. День? Два тому? Чи може набагато більше? У цьому покої, схоже, була прихована камера внутрішнього спостереження, бо як тільки я звелася на лікті і сіла в ліжку, тихенько постукали в двері, і до кімнати зайшла чи то покоївка, чи сестра жалібниця, щось середнє між черницею і валютною путаною, між медичною сестрою і куртизанкою. «Доброго ранку!» – привіталася вона і поставила на столик тацю з дієтичними стравами і фруктами. «Отже, все-таки ранок», – зазначила я про себе і спитала. «Це клініка Бориса Леонідовича Цура?» «Леоніда Борисовича». Чемно поправила мене черниця з блудливими, як у кролиці, очима. «Чому мене тут тримають?» «Тримають?» – здивувалася вона. «А хто вас тримає?» «Вам просто стало погано, і Леонід Борисович звелів доглядати за вами до повного одужання». «Що зі мною?» «Нічого серйозного, а не міє, тобто недостача гемоглобіну в крові». Вам потрібен лише спокій і калорійне харчування. Я давно тут. де? не зрозуміла вона. У вас? З вчорашнього дня ви, мабуть, ще не прокинулися, пані Анастасія?» кваліфіковано усміхнулась вона. До речі, мене звуть Варварою. Коли поснідаєте, будь ласка, натисніть отой гудзик, що на стіні ліворуч од вас. А ліки, поцікавилась я, ліки мені не даватимуть. «Навіщо? Навіщо здорові людині ліки? Хіба що вітаміни, але їх достатньо у вашому сніданку. Смачного!» Вона не вклонилась, а з легенька ледь помітно присіла і вийшла. Вибравшись із широкого далебі нелікарняного ліжка, я побачила на собі таку люксозну ружеву піжаму, що захотілося покрутитися перед зеркалом. Видно, у клініці доктора Цура підробляв на півставки і П'єр Карден. Ванна кімната також вражала блиском, комфортом і щедрістю туалетного начиння. Я з оцінила ставлення до мене ГС. Навіть одна доба перебування в таких апартаментах влітала безперечно в круглу копійку. Та коли я заходилася шукати ножиці і пилочку, щоб довести до пуття свої нігті, я згадала, як дерлася ними дурепа у двері, то не знайшла. Тут взагалі не було гострих і колючих предметів, що знагло нагадала про те, де ти є. Так, це не заплямована, не засрана Павлівка, але все одно психушка, дурка. Це хай і розкішне, але гніздо зозулі, з якого не кожному вдається вилетіти. Пригнічена я вийшла з ванної кімнати і критично оглянула тацю з наїдками. Смажена печінка, моркв'яний салат, кав'яр, гранатовий сік. Усе справді свідчило про недокрів'я пацієнта, але апетит, який я відчула, було, коли Варвара принесла сніданок, щес. Я відчинила шафу і з подивом побачила, що там на плічиках Аккуратненько висить твідовий сірий костюм Майже уніформа бізнес-леді В якому я з'явилася на світлі очі доктора Цура Отже, мене тут справді ніхто не збирався затримувати Надто дороге Задоволення сумно всміхнулася я Однак настрій трохи поліпшився І помітивши, що тут таки На боковій полиці шафи лежить моя жіноча сумочка Я взяла її Відкрила і ніби з я стала перебирати речі. Все було на місці, лише не вистачало манікюрного приладдя пилочки, ножиців, щіпчиків. Я бредливо кинула сумочку назад на полицю і ще раз обвела очима покій, тільки тепер помітила, що з цього фешнебельного номера можна знімати щонайменше три зірки тут не було телефону. Я рішуче натиснула кнопку виклику. Черниця з голодними очима ще некітної кролиці на ім'я Варвара з'явилася негайно. Так швидко наліпила на себе фахову посмішку. «Я не вас викликала. Мені потрібен доктор Цур». «Леонід Борисович зайнятий. У нього зараз прийом». Сказало щось середнє між Варварою великомученицею і Марією Магдалиною. Ще до її каяття, звичайно. «Як тільки звільниться, я йому передам». Чому тут немає телефону? Як то немає? Вона дістала з кишені халата слухавку з висовною антеною. Будь ласка, я машинально взяла телефон, але що з ним робити далі, не знала. Турбувати ГС було ще зарано. Щоб не викликати підозри, набрала номер свого домашнього телефону, знаючи, що там ніхто не відповість. Іванько не мав ключа від будинку. Я тільки тепер згадала про карлика він лишився вдома сам і не знає, де я поділася. Напевно, відфилювання страху вже не знаходить собі місця. Я послухала довгі гудки, що озивалася в моєму домі, ніби з них могла дізнатися бодай дещіці з того, що там коїться. Звичайно, могла. Якби, наприклад, дім згорів, то в слухавці була б німа глухота. Або якби раптом там хтось підняв трубку, то... Дякую вам, пані Варваро. Вона взяла телефон і знову намалювала на своєму обличчі посмішку. Цього разу не таку вже обов'язкову. Коли матимете бажання подзвонити, скажете. А Леонід Борисович неодмінно зайде до вас, пообіцяла вона. тільки якщо ви не будете їсти, він вас ніколи звідси не випустить. Варвара щільно причинила за собою двері. Ніколи не випустить? Та одного мого дзвінка достатньо, щоб через годину вже сидіти в офісі фонду «Дитяче серце» або на престолі храму Івана Богослова. Я підійшла до вікна і відхилила зелений єдваб. Кімната моя була на першому поверсі. Незагратоване вікно виходило на те чудове подвір'я, через яке вчора, так, вчора, вів мене ГС на зустріч психоаналітиком. Так само зелені туї, схожі на молоді кипариси. Так само палали айстри на клумбі, фіолетово, синє, рожево. І довкола тієї клумби походжав, як і у вчора, жвавий чоловічок зі складеним метром. Час від часу він нагинався, прикладав того метра до землі, ніби обмірював довжину квітника по колу. Але скільки ж його можна обмірювати? Ось він знов розігнувся, різко повернув голову в бік вікна і весело, як давній знайомій, помахав мені рукою. Я теж хотіла йому помахати, уже звела руку, та він швидко нагнувся до землі і узявся за своє. А далі гравієва доріжка вела до автостоянки. І там, на тому ж місці, де я його лишила, на мене чекав мій форт Настрій знову піднявся Навіть з'явився апетит Я сіла до столу, без відразу з'їла шмат підхололої печінки Трохи сируватею, майже з кров'ю Та, мабуть, саме такою їй і треба споживати тим, у чиїй крові бракує гемоглобіну Залюбки з'їла свіжосолений кав'яр, терту моркву Потім, випавши гранатовий сік, викликала Варвару, аби вона прибрала зі столу «О, то вам нічого не загрожує, пані Анастасіє», – сказала Варвара, але я не зрозуміла, рада вона чи невдоволена з того. «А що б мені стало загрожувати?» «Хіба я вам не сказала? Леонід Борисович не випустить вас звідси, поки не наберетеся сил». Вона ще трохи пристояла з в руках, ніби хотіла щось додати, але я спитала про інше. «Варвара», – звернулася до неї майже по-дружньому – «Хто о той чоловік, що весь час ходить довкола клумби? Садівник?» «О той зі складеним метром?» – чудно всміхнулася вона. «То наш давній пацієнт. Він тут відколи й клініка. А що він робить?» «Обмірює клумбу. Хіба ви не бачили?» «Для чого?» Хворий страждає на манію запізнення. Він так скрізь поспішав, що й до нас прибіг ще майже здоровим, бо дуже боявся, що не встигне». Поспіх взагалі хвороба нашого часу. Я маю на увазі не лише патологічну квапливість людей, а й сам час. Люди занесли в нього вірус поспішності. І він тепер спливає з набагато більшою швидкістю, ніж, скажімо, в 19 столітті. сторіччі. Це вже доведено наукою. Так, я читала про це. Тож Леонід Борисович лікує цього пацієнта колотерапією. Він звелів йому ходити не доріжками, а довкола клумби по колу, щоб той нарешті зрозумів, що повсякчас ступає у свої сліди і поспішати нема куди. Однак бідолаха і там не вгамовується. Він постійно обмірює клумбу складеним метром і підраховує, скільки вже пройшов і скільки ще залишилося. «А що, є якась визначена відстань, скільки йому треба пройти?» – здивовано спитала я. «Кожному з нас відведена певна відстань». Глибокодумно зітхнула Варвара. тут у клініці, в житті, знов по-філософському зітхнула Варвара. І те зітхання було промовистів вищим. за її пояснення. Коли вона виходила з моєї палати, здалося, що Варвара відмірює кроками цю призначену зверху відстань, але відмірює дуже боязко, обережно, хоч могла ступати своїми довгими, як у лошитці ногами, відразу насажень. Я теж поволі майже скрадливо підійшла до вікна, щоб знову виглянути на подвір'я. Аж тут з'явився доктор Цур. «Ну, як тут наша новенька?» – спитав він. Мені не сподобалося слово «новенька», що натякало на моє перебування в стаціонарі. Щоб показати, що я здорова і при добрій пам'яті, навіть попросила в доктора Цура вибачення за свою вчорашню істерику. «Пусте», – сказав він. «Вродливим жінкам це личить. Мене більше хвилює ваше недокрів'я». «Знімайте піжаму, я вас послухаю». Я роздяглася до пояса. Доктор Цур зняв зі своєї шиї змійку фонендоскопа і уважно вислухав мене зі спини. Потім спереду, після чого обхопив одну мою грудь твердими прохолодними пальцями і боляче притис, із соска виступила біла крапля. «Зрозуміло», – сказав він. «Недавно ви зробили запізнілий аборт. Дуже запізнілий». Тоді як плід уже майже дозрів і почало вироблятися материнське молоко. Я не помиляюся? Ні, сказала я. Звідси нестача не лише гемоглобіну, але й корови взагалі. Де вам це робили? В гінекології, де ж ще? Чому так пізно звернулися? Вам що? Тринадцять років? Спершу хотіла залишити дитину, а потім передумала. «Вибачте за нетактовне запитання, пані Анастасія, але ж ми з вами домовилися про цілковиту відвертість. Дитина від вашого чоловіка?» «Так». «То тепер ви розумієте, що не могли його вбити. Ви ж не могли вбити батька вашої дитини, а навіяли собі казна що. Щоб я цього більше не чув від вас, зрозуміло?» «Могла», – сказала я. «Якщо я вбила свою вже живу дитину...» то чоловіка й поготів порішила». «Добре, порішили і порізали на дрібні шматочки. Але ж він цього заслуговував». З розумінням посміхнувся до мене доктор Цур. «У нього були гарні зуби, щоправда, два крайні вгорі справді трохи загострені, але вони зовсім не псували його білої посмішки». «Так, заслуговував», – сказала я. «То й викиньте це з голови, а тепер зніміть штанці і ляжте». Я подивлюся, чи нічого не натворили вам ці ветеринари. Я роздяглася зовсім і покірно лягла в ліжку. Доктор Цурді став із накладної кишені світлого піджака, щось середнє між сурдутом і церковним філоном, Той самий схожий на лжецю інструмент, з допомогою якого хотів оглянути мій язик. Так, ноги ширше, ще ширше. Ні, кровотечі немає, тут якраз усе гаразд що немало важить для такої розкішної панни. Зодягайтеся. Я взяла піжамні штанці і завагалася. Докторе цуре, мені потрібно додому. Навіщо? Як навіщо? Там за мною хвилюються. Я не попередила, що затримаюся. Хто хвилюється? Іванко, він же мені як брат. А, так, пам'ятаю. Згадав мою сповідь доктор Цур. Йому перекажуть, що ви лягли підлікуватися. Я все одно не п'ю ліків, не приходжу ніяких процедур, щоб тут залишатися. В їжі, яку вам тут дають, є все необхідне для вашого організму, пані Анастасії. До того ж, як мені здається, зараз вам якраз необхідно побути далі від дому, відійти від отих кошмарів, які вас там переслідують. Я ще раз скажу, що ви абсолютно здорова людина. Не бачу потреби в жодних радикальних засобах чи впливах, однак наполягаю на профілактичному курсі лікування. Ми день другий і ви самі не захочете від нас йти. Вважайте, що ви в санаторії. А якщо я захочу? Буде так, як ви захочете. Он ваш одяг, он автомобіль. Хоч зараз можете їхати, але я б вам не радив. Скільки триватиме цей ваш курс? Тиждень? Ну, може, два. У нас є непогана бібліотека, є басейн, кінозал. Не занадігуєте? До того ж, Григорій Семенович також просив, щоб ви побули тут, поки наберетеся сил. ГС просив? Так, він уже поривався провідати вас, але я суворо забороняю ці телячі ніжності. Вам потрібен абсолютний спокій. Якби доктор Цурсалуміць примушував мене залишитись... Я, напевно, видріпала б йому очі. А так, не хотілося завдавати нікому прикрощів і тим більше засмучувати ГС. Якщо хтось із його людей делікатно пояснить Іванькові, що я тиждень побуду в лікарні, то мені немає чого поспішати додому. Нехай там усе перемилиться, вляжеться, втихомириться. Нехай трохи похвилюється майбутній патріарх за свою непотящу матушку, яку він не вберіг і довів до анемії». Нехай і великий слідець притула вкусить себе за одне місце, зламавши міски сто на цьох версіях, куди я могла подітися, адже клініка доктора Цура дотримується найсуворішої конфіденційності щодо своїх пацієнтів. І, хоча володареві чарівної люльки-борульки заборонили струмляти носа в мої справи, він усе одно, хоч боком та здалеку, анюшить тим носом де треба і не треба. Чого ж мені ще огинатися, якщо це найкращий вихід із мого становища? Щезнути, заховатися від усього світу? Від отих привидів, кікімор, уперів, зловіщих летючих щурів? Мушу тільки низенько вклонитися ГЕС і докторів ІЦУРу, котрі так шляхетно подбали про мене. За цей час навіть одуди відлетять у теплі краї. Одуд, одуд! Я кинулася до шафи, копила свою сумочку, з якою вже зникло манікюрне приладдя, хапливо порпалася в ній, а потім нетерпляче перевернула до гори дном і затіпала так, як тіпалося моє серце. На підлогу все посипалось гамозом, гаманець, косметика, ключі, всякий дрібний непотріб і тук – білий, круглий камінчик з бездоганною дірочкою посередині. Кирик, мій кирик, мій чарівний камінчик, я взяла камінь зради на долоню, довго не могла відірвати від нього очей. Потім міцно затисла його в кулаку і голосно засміялася.